Capitolul 14. Vocea de avertizare a lui Dumnezeu. Acum, fiul Omului, trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea, și să-i înștiințești din partea mea. Ezechiel 33 cu Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Tit 2 cu 15. Aș vrea acum dragă păcătosule. Să-ți adresez câteva cuvinte în cea mai tandră și convingătoare modalitate de care inima și limba pot fi capabile, anume câteva cuvinte de avertizare. Fugi de mânia care vine! Nu vreau să fac acest lucru folosindu-mă de amenințările blestemelor și pedepsei, ci vreau să te îndemn, vreau să aduc în discuție tonul limbajului, dacă este posibil, ca să te pot îndemna să-l cauți pe acela care și-a vărsat propriul sânge, sângele lui prețios, ca tu să poți fi făcut părtaș și moștenitor al vieții veșnice. Mă voi strădui să-ți arăt imensitatea dragostei lui în lui, pentru că ea a strălucit ca niciodată pe pământ. Este vorba despre o dragoste cu totul uimitoare, așa cum nimeni altul decât binecuvântatul fiul al lui Dumnezeu poate să simtă pentru o lume pierdută și răzvrătită. Și totuși, tocmai acestei lumi i-a fost trimis un mesaj din cer de către însuși Dumnezeu prin fiul lui cel prea iubit, anume că voia lui este ca nici unul să nu piară. Ioan 6, cu 38 și 40 Îți vei deschide urechea să auzi acest mesaj? Vei asculta tu de vocea îndurării care strigă cu glas tare, chemându-te la mântuire la salvarea de la chinul veșnic? Chinul veșnic! Înțelegi asta? Pricep că aici nu este vorba de nimic altceva decât de o tortură veșnică! O, păcătosule! Oricare ar fi situația vieții tale, ascultă la acest îndemn care ți îndreaptă sufletul, care te cheamă să cauți pe Domnul Slavei, cel ce este cu adevărat prietenul păcătosului. Gândește-te la compasiunea lui, cum a plâns văzând cetatea răzvrătită. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Luca 19,42 Ascunse de ochii tăi, sufletul pierdut pe vecie! Dar este într-adevăr prea târziu? Nu mai este nicio speranță? Ba da, este, căci câtă vreme este lumină, până și cel mai mare dintre păcătoși poate să se întoarcă la Dumnezeu. Vino atunci cu mine la picioarele lui Iisus, imploră sângele lui sfânt și prețios și mărturisește-ți păcatele și toate vor fi bine atunci. El te invită cu mâna lui blândă, vino, păcătosule, vino, vino cu inima smerită, zdrobită și de vor fi păcatele tale cum e cârmânzul. Se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura. Se vor face ca luna, Isaia 1 cu 18. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru ondurarea atât de bogată arătată omului răzvrătit.